Бо воно тобі насправді ніколи не належало. Наступного дня після другої пари до ній підійшла староста старупи Рита Власенко. Здивовано тицнула їй до рук записку і стинула раменами. Дівчина прочитала вголос. Шановна Оксана Юрійовна, велике прохання. Зайти в будь-який зручний для вас час до мене. Маю до вас приватну розмову. Я на робочому місці до 17.00. З повагою та наперед вдячністю за цю маленьку послугу та розуміння Сигізмунд Владиславич Брех. Записка була від проректора, тобто батька влада. Оксані трохи стало не по собі. В роті виник гіркий присмак, ніби вона проковтнула полинову настоянку. Секретар-ректора змірила Оксану прискіпливим поглядом. Зазвичай Полінка ніколи не тішить студентів своєю увагою, не дбало ковзуючи по них своїми надто нафарбованими очима з несправжніми віями, коли тим доводиться звертатися до керівництва з певних питань. Звичайно, зовнішній вигляд студентів мало цікавив модницю Поліну. Всі вони для неї сірі мишки, джинси, ковтинки. Поліночка ж завжди на вістрі моди. Оксана це постійно дивувало. При зарплаті в 90 -ре. виглядати коштувати, як каже Горильська, на 500. Все на модниці завжди журнальне. Бурда моден, звісно, куплене по блату, плачене, переплачене. В Оксананій групі з двадцяти дівчат п'ятеро киянки, решта провінція. Та й киянки, зрештою, не могли похвалитися елегантним бранням. Мали звичайних батьків, тож дехто з надто зацікавлених дівчат бігав до вбиральні під час полінчених переколів на показ мод, організованих спеціально, думалася Оксані, щоб похизуватися своєю досконалістю. Дівчата витріщалися на полінчене вбрання і вбрання ще одній модниці, секретарки ректора Лєрочки, та сумно зітхали. Хоча Лєрочка таки програвала полінці, тому що була від неї старша, ой, гвалта, аж на три роки, схильна до повноти, і навіть шикарний одяг не проховував цього. Так от, цього разу якраз Поліна уп'ялася в Оксану, і стала безцеремонно роздивлятися її. Оксані не сподобалася така зухвалість секретарки, тому, недовго думаючи, бовкнула. «Чого витричилася? У мене на голові виросли роги!» Дивно, але Поліна не рявкнула на неї, як те вона часто робила, ганяючи полохливих студентів, а лише запопадливо посміхнулася та натиснула гудзик зв'язком. Сігейзмунда Владиславовичу, до вас студентка, тобто Оксана Кущинська, третій курс. І ви просили вас... Хриплий і схвильований голос на іншому боці обірвав звичну тираду секретарки. Поліно, я ж наказував Оксану Юрівну негайно пропустити, тільки з'явиться. Запитай нашого гостю, чого вона бажає? Кави чи чаю? Мені прошу чаю. Секретарка вкотре витріщилась на Оксану Чекаючи відповіді на посталене проректором питання, дівчина роздратовано глипнула на поліну, рвучко відкрила оббиті чорним дермантином двері кабінету і зайшла до середини. Кабінет проректора з наукової роботи за площею нагадував Ленінську кімнату. Величезний, просторий, заставлений вазонами. На стінах висіли картини, здається, навіть оригінали. Такий собі соціалізм в не найгіршому виконанні. Замість державного керманича над головою професора прилаштувався авторитет у шапці і кожусі Шевченка. Звісно, войш також був тут присутній, однак, у вигляді невеличкого погруддя Леніна на книжковій полиці в кутку. Дуже мудрі рішення треба сказати бо теперішні керманичі надто часто змінюють одне одного, за ними годі й поспіти. А Шевченко – це навіки. Посередині кімнати стояв величезний стіл для нарад, припнутий тісно до робочого столу голови кабінету, по обидва його боки тягнулась свервечка з м'яких зручних стільців. Коли Оксана війшла, проректор миттю опинився поруч простягнувши за попадливу руку для привітання. Дівчина здивовано витріщилася на нього. Цей змунт Владиславич вважався досить приємним чоловіком, однак завжди тримав субординацію між собою та студентами. А тут така штукенція, виходить, що зустрічають її як рівню. Оксана на автоматі потисла долоню проректора, Рука професора була холодна, мов лід, навіть трішки тремтіла. «Доброго дня, шановна Оксана Дюрівна, прошу проходити. Радий вас бачити. Сідайте, голубенько, де вам зручно. Будьте ласкаві». Оксана невпевнено підійшла до столу і всілася на крісло, третє від столу проректора. Сігізмунд Владиславович розташувався навпроти. Дівчина не звикла ховати очі, тому, чекаючи початку бесіди, зосереджено втупилася у професора. Про те, що розмова трохи незручна для поважного господаря кабінету, говорила його поведінка. Чоловік нервував. «Шановна Оксана, мені дуже приє...» Чоловік не встиг продовжити, тому що двері кабінету несподівано відчинилися, і в кімнату війшла впевнено цокаючи високими підборами вишуканих шкіряних чобіток секретарка Поліна з тацею перед собою. На таці стояв позатий фарфоровий чайник, два горнятка, цукерниця. Оксана знала, що той сервіз